Піп усе ще не дихала. Вона притиснула очі до дверцят комірчини, звикаючи до шахового малюнка, який відкривався з-за них. Ззовні Макс похитувався на ногах кілька секунд. Потім він пройшов повз неї, тримаючись однією рукою за обличчя. За око. Піп обережно видихнула, відчуваючи, як подих відбивається від її обличчя. Напевно, це над його вдарило. Оце і був той глухий удар, який почула Піп. Не зовсім за планом, але спрацювало. Дало Піп трохи часу, щоб сховатися у цій комірчині. Макс її не бачив, він не знав, що хтось усередині. Ліки були на місці, розчинені у його синій плясці для води. Вона впоралася. Саме та частина, за яку Раві так хвилювався, що все може зірватися. Вона ледве втримала все під контролем. І тепер Піп чекала. Макс відійшов від неї, Пройшов повз вітальню до арки, що вела на кухню. Піп почула брязкіт, лайку Макса під носа і ще одні гучно зачинені двері. За одну хвилину він повернувся, притискаючи щось до ока. Піп пересунулася, щоб краще бачити, як Макс попрямував до дивана. Щось зелене і пластикове. Мабуть, є пакет замороженого горошку. Добре, Піп сподівалася, що Над не стримувалася. Хоча тепер Максу доведеться пояснювати синяк під оком, підлаштовувати це під їхню вигадану історію, але, можливо, це навіть на краще. Бійка між Максом і Джейсоном Беллом. Джейсон вдарив його, Макс пішов, повернувся з молотком і підкрався ззаду. Так синяка, що розпливався на обличчі Макса, міг цілком вписатися в історію, яку Піп вигадувала для того ще живого чоловіка за 10 миль звідси. Макс важко опустився на своє місце на дивані. Піп більше не бачила його обличчя, лише смугастий вид на потилицю. Глухий стогін, шелест. Напевно, він перекладав горошок. Його голова рухалася, коли він нахилився вперед. Піп не могла роздивитися. Звідси вона не бачила, чи п'є він воду, але вона чула це. Дратівливий звук сьорбання з носика пляшки, що розрізав тишу дому і пронизував її наскрізь, Піп обережно піднялася на ноги, тихо-тихо, її рюкзак зачепився заверх пилососа. Вона звільнила його і вирівнялася, знову поглянувши крізь жалюзі. Тепер вона бачила його з цієї висоти. Одна рука із замороженим горошком на оці друга міцно стискала пляшку. Принаймні чотири великих ковтки, перш ніж він поставив пляшку. Цього замало. Він мав випити все або майже все. Вона витягла з передньої кишені Худі телефон дозвонювача. Було 20 годин 57 хвилин, чорта, вже майже дев'ята година. Піп думала, що з тілом Джейсона у них буде принаймні три години. А це означало, що у неї залишалося лише півгодини, перш ніж відкриється вікно часу смерті. Вона мала почати створювати собі алібі через 45 хвилин, і все ж зараз вона нічого не могла зробити». Лишалося тільки чекати. Спостерігати за Максом зі своєї схованки, грати в Бога, намагаючись силою думки змусити його нахилитися вперед і випити ще. Макс не слухався. Він нахилився вперед лише для того, щоб покласти телефон на журнальний столик. Потім взяв геймпад і зняв паузу в грі, постріли. Багато, але Піп почула лише шість. Кожен віддавався у її грудях, Кров Стенлі розтікалася по її руках у темній комірчині. Саме Стенлі, не Джейсона, чомусь вона це відчувала. Макс зробив ще один ковток, рівно о 21.00, ще два, о 21.03, о 21.05 пішов у туалет на першому поверсі. Він був поруч із комірчиною Піп, і вона чула все. Зливу не було, і вона не дихала. Ще ковток, о 21 годині 6 хвилин, коли повернувся на диван, знову цей звук сьорбання брязкіт носика пляшки. Він поставив воду, але одразу знову взяв і підвівся. «Що він робить? Куди несе пляшку?» Піп не бачила, намагаючись роздивитися крізь жалюзі. Він пройшов через арку на кухню. Піп почула, як відкрутили кран. Макс знову з'явився з синьою пляшкою в руці. Закручував кришку, повертаючи її на місце. Він щойно наповнив пляшку. «Значить, я випив усе або майже до дна, Ліки вже всередині нього». Макс похитнувся, перечепившись об босу ногу, секунду постояв, моргаючи, ніби не розумів, що відбувається. Під оком розливався червоний слід. Таблетки вже почали діяти. Деякі з них були в його організмі понад 10 хвилин. «Скільки ще перш ніж він знепритомніє?» Макс обережно ступив, трохи похитуючися. Потім швидко пройшов до дивана, сів, зробив ще ковток води. Його хитало, Піп це бачила. Вона пам'ятала це відчуття майже рік тому, коли сиділа навпроти Бекки на кухні Беллів, хоча їй тоді дали більше двох з половиною міліграмів, виснаження, коли тіло ніби відділяється від розуму. Незабаром ноги вже не зможуть його тримати. Піп замислилася, про що він зараз думає, коли знову зняв гру з паузи, і почав стріляти, ховаючись за напівзруйнованою стіною. Можливо, він вважав, що запаморочення – це через удар по голові від кулака над. Можливо, відчував тому, і коли сон затягував його все глибше, він думав, що просто треба відіспатися. Він ніколи не дізнається, навіть не здогадається, щойно засне. Вийде з дому вбивати людину. Голова Макса опустилася на підлокітник дивана – Спершись на пакети з горошком, Піп не бачила його обличчя, не бачила очей. Але вони, мабуть, ще були відкриті, бо він усе ще стріляв.